Egun on, zermoduz? Ongi, ongi. Zu, urduria? Bueno, urduri bada kezu hemen Iruindarroi eta beti pizten zaigula zerbait diotzea. Talde ta horretatik, ba bueno, apur bat bai, baina bueno, kontrolatua, eh? San Ferminak aipatuko ditugu, baina ez bakarrik. Beste, beste politika kontua kontu aipatuko ditugu ere. Iruñako auzapez ohi haramar dizut, eh? Osounde osounde. Bueno, Joseba Dice Mayazu, negati gere leheretan. Ados, no la no la eramandu zu gai hori alkatezak altzea eta bar. Bueno, ez da ez da xamurra, ez da Erraza, ez da, fin, batez ere 4 urteetan zehar lan fina, nezkuzte lan handia egin den eh, garai Eta inbeste proiektu martxan genituela, ba, bueno, ba, ez da, samurra e, izan e, utzi behar izatea, eta gainera, ba, bueno, ba, ba, ba ez dakit ez, ba, eskuinaren e, meztedetan. Baina, bueno, badakigu hau jokua, horrelakoa dela politika, urte haunitz egon gara eta hortara bueltatu gara, ez dago atzera bueltarik. Horrek amaten zu pena gehien, behar bada, azken lau urte hasi asidu zuen lana ez ez horrekin segitzea, eta gainera aipatuko e, e, dugu beranduago, baina idanik ja, neurri batzuk, zuek hartu neurri batzuk, idanik ja, kenduak izan dira. Bai, bueno, eh, nik uste eh, lehen ezaten ari nintzen moduan eh, oso lan eh, txukuna eh, egin dugula, Eta naiz eta alkatetza galdu, esan behar da, Euskara Herria Bildu oso emaitza honak atera dituela. Amar mila boska gehiago atera ditugu, e aziera batetan amasei mila boska genituen, oren ogeita ia, ogeita mila atera ditugu, eta horrek gure ustez esan nahi duena, da jendeak ulertu duela, zein, e zein izan den Euskara Herria Bilduren e lana. Zoritxarrez, eh, hau da Iruña eta Nafarroa izan da estaduko, estaduko tokibakarren nun eskuin guztiak eh, elkarturik eh, etorri diren, horrek erakusten duena gure ustez da orain amasei garren, eh, mendean bezala Nafarroa eh, estadua fera dela Eta hor duan, horren ba, bueno, ba, ba, aurrean, eskerra beti bat gizu, zatikatu da eta ja, joten garen enean, pues, e, e, zin izan dugu e, berri, berritu zera, baina horrek ezin duena izkutatu da, hori emaitza oso oso onak e, izan direla, euneko berrogi eta emezortzian e, obetu ditugula gure emaitzak, eta, eta bueno, pues, e, batzutan, e, ez da giteza, horreko egunean e, ezaten duen bezala, badira estaki das zapore edo edo garaipen zaporea duten e, porrotak ez. Nafarroan eta Iruinan e, bestelekuetan maino gehiago berba da bipolo agertzen dira ahundi. Bai, eh herria da bueno baita es. Herria e, da Hemen e, Nafarroan eta eta Iruian e, bereziki, e, beste tokietan eta, eta estaduko hainbat tokitan egon den bipartidismoak ez duela ez duela arrakaastarik izan inoiz. Hemen panorama politikoa askoz ere anitzago izan da e, beti. Ereira eta hauteskunde hauek planteatu direla batez e, Iruñari dagokionez e, previzito baten e, moduan eta argi dago hemen momentu horretan bi indar e, nagusi daudela e, Iruñan eta eta bata da e, Navarra suma eskuina eta bestea da Euskal Herria bildu, eta alkatetza eta udelgobernua bien artean e, egon dela eta baitare, hemen ere hemendik aurrera ere egongo dela ez bi aukeren artean jendeak e, aukeratu beharko du ez dago? Enrique Maia da berriz ere eh, alkatea iruñan eta jadanik eh, neurri batzu hartu ditu, zuek salatu ditu zein dira salatu ditu <tusurren> Bueno, eh, atzo ikusi genuen eh, adibidez nola berrilo, berriro eh, alkatearen eh, auzapesaren eta eta eh, soldata eh, desente eh, igo dituela, guk orain dela 4 urte egin genuen lehengo gausa izan da eh, soldatak jaitsi, ikustenengoan. Uneko 17,00 € suak Amasa spian, iroge osa jaitsi genuen vai. guk eta haiek atzo eh, uneko 6 eh, igo dituzte. Ordan ikuste hori da, hori bagizarteak ulertzen ez duen e, zerbait. Bero baita ere, e, deusestu dituzte hainbat Arlo, Udal Arlo, alanola berlintasunarena, parte hartzearena eta izkuntz politikarena. Eta hori ere, benetan larria idutzen zaigu. Iragarri dute, em, ba, hemen Iruñan martsan jarri diren hainbat eremu jasangarriak, mugik hortasunari dago kionez, diot, e, ba, ba, deusestu behar dituztela e, baita ere. Guk, e, kendu genuen armadaren etorbidea, hemen Iruñan izena, kendu genuen, eta kalea dedikatu genion e, Nafarroko asker e, erraginari, Katalina e, Foseko Eta ailek ere, vuelta eman diote, honi, beraz, badirudi, benetako proiektu bat, baino, buruan duten gauza dela guk emandako aurrera pozua guk hartutako neurriak deusestea, ez? Euskara epatu duzu, Euskararen kontrako neurriak ere izan dira, txupinazua larumatontan izanen da, horrere nahiko nahasmena bada, ikurrina balkoian ez da izango? Mhm. Ez, ez da, ez da izango modu ofizialean e, behintzat horrela erabaki duelako e, maia jaunak, eta esan behar dut e, baita ere, badugulako e, lege bat alde horretatiko oso, oso xurra, eta bueno, ekiriten e, duena, ez, ukatzen diona e, udalari edo udal udalbati, e, ba hori, e, ba, zeintzu diren bere simboloak eta e, aukeratzea. Bai zeren Joseba Jaz ere jazu oraindik alkate ezin izan hmm. zen ikurriña gertu. Hori da. Guk 4 urteetatik legealdiak hemen lau urte iraunten ditu eta lehenengoa eta hirugarren urteetan e, jarri al izan genituen bigarren eta laugarren urteetan ez berriz beti mehatxu judizialak geritu Eta iaz e, alegia e, ba inhabilitazio mehatxua mai gainean e, genuelako, eh? Orduan hemen kontuara Legeak asmatu direla azok esaten den bezala ikurriña galerazteko, ikurriña perseiditzeko eta marko hori marko aldatzen ez den bitartean pues, oso zaila da, eh? Ikurriña balkoian jartzen duen alkatea benetan arriskutan jartzen da. Eta orduan duan ba, aldatu beharreko lehenengo gauzada marko hori, araudi edo, edo lege hori, eta gero ba, bueno, ba, guztatu golitze gukeen noski, hor bertan baratzea ikurri jarrita beti ezaten dugulako ba, iruñak iriak duen aniztasuna hobeto beto gelditzen delako. Errandu zuen molde ofizialean ez dela izango, baina molde ez ofizialean bai, zuek atxebilikoek aterako duzu, eh? Bueno, beti egonda. Beti egonda modu batez edo bestez, e, eikurriña, e, iruñan beti egonda, bada gure ondarea eta hemengo jende askota eta askoren e, sentimendua. Eta beraz, ongo da, beti egonda, batzutan egonda modu ofizialean, oindela bi urte bezala eta e, balkoio ofizialean maztan, Beste batzutan, alboko balkoietan, eta beti, beti e, kaleetan. Eta hori da, e, alkate batek ezin e, duena ezukatu, eta ez da ekidin ere. Eta plazan, erriko plazan, aipatu da, menturaz ikurrak ezingoz direla sartu, nasmena ere sortu da. Izanen hori beste pausu bat da e, hauek e, eskuindarre hauek ez dute e, e, ikurriña komillen artean kakotzen artean jasan e, e, nahi e, udalean e, ofizial modu ofizial kalean ere ez dute ikusi nahi, e, hori da azken askenian eskuindarren e, sentimendua eta orduan hori da ezingo dutena ikirin ziur naiz kalean eta gainerako balkoietan plazetan etxe partikularretan e ikurrina egongo da eta ni benetan espero dana da horrela e, ilsatea islatzen dualako hobeto zein den e, gure herrian dagoen anistasuna baina polizia izango da txupinazoan nahiz utaran txupinazoan polizia izango da kontrolatzeko Bueno, duala la urte horla izatentzen eta guk e, hori moztu genuen, guk esaten genuen e, uraltzainen lanan aiago genuela konzentratu bildu batez ere ekiditeko eraso sexistak. Alde horretatik laur urte hauek oso onak izan dira, lengo irudinak zagarri hoiek ez dira berriro hemen e, ikusi txupinazoan eta gure beldurra hori se da, eh? Orain e, baliabide giza, baliabide oiek e, dedikatzen, baldin badira ikurriak ekiditeko, ez ote diren errepikatuko e, berriro lengo erazo sexista haiek e, Sanferminetekin e, segitzeko eta bukatzeko aurkeztu dira ere erri Sanferminak e, plataformaren bai. emidez, oiek e, bai haintzina e, segituko dute? Bai, e, bueno, momentuz bai, baina e, maia jaunak iragarri du, aurten ezin dituela aldaketak ezarri denbora faltagatik, baina gerora begira nahiko zuela ere hori e, berbegiratu. Eta berbegiratze horren atzean e, jakin badakigu zer dagoen berriro ere ba, zensura, ta, sektarismoa eta eskuinaren betiko joera berrezkuratu nahiko, nahiko dutela. ez Alde horretatik ez dugulu bat ere zarantzarik. Naidoren txosnak endu nahiko dituela? Seguro, ziur naiz edo, edo kendu, orain dauden espazio zentraletatik, edo bastartu iriaren, ba, ez dakit, ba, periferiara eramanez. Hm. Joseba, ziron, beste gaibat pilpilean dena da, Nafarroko gobernua, eh, negoziak eta lanak dira hor, ea eh, txe bilduk ere nahiko, nahiko lan, eh, boikota jasaten baitu, zertan dira gauzak? Bueno, eh e, naiz ni negoziaketata eremu horretan zuzenean aritzen den eh ni batez ere udale eremuan mugitzen naiz, baina dakiranez, bueno, ba, lanek e, jarraitzen dute. Guk behin eta berriro esango dugu Euskal Herria bildu indar garrantzitsua dela. Eh mila e, nafarrek e, emantziuten e, bere babesa e, azken auteskundeetan eta hori ezin dela ukatu, ezin dela bazterrean e, utzi. E, Nafarroan e, Iruan bezalase e, Udal gobernu aurrerakoi eta kertiar bat aurrera jarri, nahi baldin bada hori izan beharko dana Euskal Herria bildurekin, edo Euskal Herria bilduren babeza edo nolabiteko laguntzarekin bestela ezin da planteatu, azken finean, ezin da... E, zerketaren gainean eraikitzen den e, gobernu aurrerako aurr aurr irik baina neitorran lainera bada edo arriskoa bada EH bildu kanpo gelditzea Bai, noski, baina Euskal Herria Bildu besterigabe kanpoan utzi nahi baldin badute ezin da gobernu hori behar bezala ezarri, gure parte hartzea beharrezkoa delako. Alde horretatik, hori izan zen, hiritarrek e, e, erritarrek, bantziuten radiografia, eta horrela da, gure parlamentariak beharrezkoak direla, parlamentuan e, ezarria ala izateko, E, udal gobernu bat eskartiarra gu gabe e, ezin dela hori eraiki, hori da radiografia eta hori da e, panorama. Orduan guregin nola baiit ba, ba, kontatu beharko dute eta gurekin hitz egin beharko dute serri beharko dute eta gurekin negoziatu. Noski bai. Iruditzen zaizu zuri ere Joseba Sirron beste batzuei ala dirazi baitute Ariak Madridetik tiratzen dituztela? Zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe gainera, e, badira partiduak ala nola, e, PSN-ek edo eskuinak berak ba, hau gauza hauek erabakitzarakoan ez dutela naiko e, autonomiarik e, erabakiak hartzeko. Eta beti e, Madriden e, Madridetik irizten den baimenaren zai e, daude. E? Nola baita Madrideko egoitzari begira e, egoten direnak. Hori argi dago. E, gu hemen nafarroan e, bosti mila Bistanle, bestarik ez gara, Nafarroak eh, oso pizu txikia du eh, demografiari dagokionez Espainian, baina eh, balio simboliko oso-oso handia. Eta orduan, zagonetan eh, Nafarroan zeintzu direne erabakiak, ba, Madriden dagoen bunkerra, Madriden dagoen eskuinak, ba, ba, bueno, ba, ba, badakigu nola, nola jarriko denet ezagauzak eh, eh, esango dituen, eta hori da emengo partiduei segulako beldurra ematen diana. Joseba ziren bukatzeko, San Ferminak larum batontan hasiko dira, Egurditan txanko, mm, zu nundik nora ibiliko zira, ba 6an balkoian izango zirela, eta gero nondik nora ibiliko zira. Bueno, eh badaukate nahiko agenda estua, ez noski lehen eh alkate nintzeneko agenda udari gabe, orain asko sare lasaiago, maña baina, bueno, baina badira elkarrizketak, badira zita, institucionalak, badira in bat momentu nun hemen e, udaletxean egon barko dugun. Txupinazoaren e, egunean aurre ikusia dudana da, ba, bueno, ba, ba gainerako nire taldeko sinegotzieekin ba zerbait gozaldu, gero txupinazoa etorri udaletsera eta gero, ba, bueno, pues, e, hori medioak eta tenditu beharko ditugu, pero bukaeran goizaren e, bukaera aldera ba, bazkal guko dut nite kuadriakoekin, betiko kuadriakoekin eta amenika malauera, pixka bo gozatzeko aukera izango duzu, ez? espero <laughs> espero dut, hombre, beti biletzen duzu momentua, orain ja ez da lehen bezala, e, alde batetik alde batetik noski adinaren gatik ja, ez, ez, ez dugu, ez da hogei ez da hoitamar, eta da berrogei urte Baina bueno, baina, bueno, bilatzen diogu vuelta eta bueno, sorionez harrema eh, no se estu mantentzen dut betiko nire cuadrillarekin eta ordan ba bueno, ba hori, ba, ez zita instituzionalek uzten dituzten eh, utsunetan saiatuko naiz disfrutatzen eh, betiko laguneekin eta familiarekin. Bai, Joseba Siron eskertzen gurekin gureekin izontan, eta San Fermin ona copa Ba, placer handia izan da, nahi baduzue, badak izue nondago niruña. Urbiluko gira. <laughs> erki, erki. Ineskerra jo. Ba, izuri.